Jaz sem Mirjana VLE z Fakultete za družbene vede, predavam socialno-psihološke predmete. Na fakulteti sem postavila torej predmete, kot so socialna psihologija, potem psihologija komuniciranja, eh, potem sociologija vsakdanjega življenja. Vedno bolj se usmerjam. Usporedno sem se pokvarjala z raziskovalnim delom, predsem z raziskavami mladine, odraščanja življenskega poteka, vsakdanjega življenja, eh, ženskimi študijami, študijami marginalizacije, diskriminacije in tako dalje. No, um, zdaj, jaz mislim, da smo se danes zbrali za to, da poskušamo vsi skupaj. Želela bi nekak, ne, da bi bila to ena taka medsebojna debata eh, s o tem. Eh, um, ne, naslov mojega prispevka, tako kot sem ga predlagala je, eh, vzela sem ga pa iz eh, zadnjih študentskih gibanj, iz enega panoja In sicer ta na tem panoju je pisal, uh, svet stoji na mladih, ki pa stojijo mladi danes. Ne? No in torej, kje stojijo mladi danes, in da bomo seveda, ker, ker smo vzeli citat iz študentskih giban, štartali s tem, da bomo, oziroma teh protestov mladih, da bomo zapravo mogoče poskušali uh, najprej, uh, um, uh, To, na to vprašanje, kje stojijo danes mladi, odgovoriti s tem, kaj pomenijo danes mladinski protesti ne, pri nas in po svetu v primerjavi s 60 in 70 leti, protesti takrat. S to primerjavo bomo poskušali primerja tudi položaj mladih danes, položaj mladih takrat v 70-ih letih in upam, da bo to že dovolj um, tem za diskusijo oziroma tudi mogoče za kakšno Razpravo, kritično refleksijo uh, med nami. Um, Zelo sem zainteresirana za vašo diskusijo, in tudi me nič ne moti, če me kadarkoli prekinete in preusmerite pogovor. Namreč lovim se, iščem ne, to, kaj bi bilo za vas zanimivo, in s tem, ko boste vi pa komentirali, bomo mogoče nekako usmerili diskusijo, v kakšne ne, tako smer, ki bo zanimiva ali pa razjasnila stvari, ki, ki bodo ostale nejasne, če bom samo jaz govorila. Uh, no, torej, uh, če gremo na to temo, kje stojijo mladi danes, pa začnemo z tezo, z, z tem, kaj bi za pomenjalo um, danes študentski, nadinski nemiri, uh, oziroma kak, kak kakšna usporednica med tistimi nemeri v ih letih, ne? kakšna vsporednica, kaj je skupno in kaj je razlika. Iz te skupnosti in razlike bomo videli tudi, kaj se je spremenilo vsem tem času. Uh, torej, dejstvo je, da smo bili uh, v zadnjih letih vrste recimo, mladinskih ali pa študentskih, dijaških, kakršnih kol nemerov, uporov, protestov, recimo, od Grčje preko Španije, Italije, Hrvaške do Pariza, Londona, preko Slovenije in tako dalje. Značilno za te proteste in mere je to, da jih je javnost pa mediji podcenjevala oziroma, če se je le dalo, diskreditirala. No, to je recimo že skupno odzivu javnosti, predvsem, tu, ko govorimo o javnosti, mislim na politično javnost. Odziv javnosti na študentske nemere koncem 60-ih let. Značilno torej, je nekako veliko podcenjevanje. Zanimivo je, je še nek fenomen, ki je, ki je tudi skupen, torej enim in drugim. Tam, je um, koncem 60-ih let, se um, je torej drugoslovna javnost, eminentni tudi družboslovci, filozofi, sociologi, začne okvarjati z mladinskimi fenomeni. Mladina postane v 60ih letih na nek način fenomen. Pravzaprav se še takrat začne formirati kot družbena skupina, izvijati iz neke vrste nedoraslosti, v katero je bila potisnjena do takrat. Razlog za to je bilo vedno večji, mladih, ki je prestopal v študij, ki je podaljševal mladost čez 20 leta, potem prosti čas, potrošniška družba, ki je, uh, katere, kjer so bili mladi priljubljen objekt te, te potrošniške družbe. Ne? Torej, um, No, ampak kaj hočem reči? Značilno je to, se pravi, da se je začelo mladino špirati nekje v 60-ih letih in značilne reakcije eminentnih družboslovcev so bile neke vrste jamranje nad mladmi, kako so konformistični, kako, kako, ni, kak, kako na nek način nimajo posebnega profila obraza in tako dalje. Recimo začenši z znanim uh, nemškim teoretikom Helmutom Šelskim, ki je napisal konec 50-ih let prvo tako knjigo z naslovom Skeptična generacija, pa naprej preko Habermasa, Parsonsa in tako naprej. Ne? Vsi so govorili o konformistični in skeptični generaciji, ki, noč, ki, ki, je lepo, um, ki se je lepo uh, umestila v sodobne tokove, novo nastajajoče potrošniške družbe. Tako da so študentsko gibanja vse presenetla in kar niso bili pripravljeni na gibanja in kar jih so jih presenetli, so se tudi strokovnjaki odzvali z, z nekaj vrste mešanico skepticizma do študentskih uporov, Zde, zdeli so se jim muhajno dnevnica, nič posebnega, na nek način, um, no in so šli v štric s temi medijskimi pa političnimi uh, floskolami, da je, to, uh, da je to pravzaprav reakcija um, dobro umeščenih uh, mladih, ki, ki pravzaprav ne vejo, kaj hočejo ali pa imajo vsega dost. Uh, torej tudi, no, v tem smislu, tudi danes imamo bodi si podcenjevanje, bodi si prezrtje teh dejavnosti. E, torej, to je nekako objema skupno. Skupno im je tudi to, da so prvi zaznali neke premike v sodobnih družbah. Študentska gibanja koncem 60. in začetku 70. let so bila nekak, pravzaprav lahko bi rekli, tista, ki so prvo upozarjala na konec klasične industrijske družbe, fordistične družbe, klasične moderne. Ne? In so bili znanilci tako imenovane postindustrijske družbe znanja, informacijske družbe in tako dalje. Prve so upozarjale, torej, študentska gibanja so prvo upozorila na meje rasti, upozorila so na ekološke probleme, mirovne probleme. In torej, prva, ki so se povezala tudi s sorodnimi ali pa na nek način uspodbudila, pa animirala druga družbena gibanja, recimo gibanja marginalnih družbenih skupin, uh, um, recimo antipsihiatrična, feministična in tako dalje. Uh, to je pa prezaprav že skoraj vse, kar jim je skupnega. Kaj jih razlikuje? Razlikuje jih temeljna ravnanost, recimo značilno za... Uh, študentska gibanja koncem 60-ih let je, da so uh, se lahko spostavla in gradila na um, generacijski povezanosti, zavezanosti, solidarnosti in na novo nastajajoči študentski ali pa mladinski kulturi, vrstniški kulturi, subkulturah um, in um, gibanja so bila pravzaprav zadnji korak v emancipaciji mladih. Ki je šla od kulturne emancipacije ali pa, ne vem, potrošniške emancipacije, kulturne emancipacije, intelektualne emancipacije do politične emancipacije. Ne? In uh, uh, so, um, njihove zahteve so bile generalne, torej, zahteve študentskega gibanja so bile generalne. Zahtevale so več e, demokracije, več svobode, več človekovih pravic in kritika novo nastajajoče neoliberalne družbe. Ne? E, ta sodobna e, mladinska gibanja se zdijo partikularna, Ne? Zdijo se, da nimajo nekega generalnega problema, nimajo nekega svetovnega skupnega imenovalca. Uh, Sveda, to še ne pomeni, da uh, se ne bo pokazal ta imenovalca oziroma, da se ne razvija ne? oziroma, da zaradi nekak drugačne orientiranosti ne more iz tega nastati. Ne? No, ampak nekaj drugega je še bistvena razlika. Uh, mladi so takrat stopal iz svojih zasebnih okoli, tu ne mislim samo zasebnosti kot doma, ampak zasebnih okolij kot prostočasnih okoli, subkulturnih okoli, v javnost. Ne? No in recimo parola študentskega gibanja, temeljna parola je bila, zasebno je politično. Ne? Torej, na nek način emancipacija prostorov, ki so bili do takrat pocenjeni. Moderna, klasična, industrijska družba je temeljina na nekaj na tako imenovani protestantski etiki, torej etiki dela in dela in produkcijska sfera je bila, bila privilegirana sfera, ne? Torej, nad vsemi drugi, drugimi. Ne? Torej, druge sfere, kot je zaseb, ta prava zasebnost, potem recimo um, prostočasne dejavnosti, kultura, um, izobraževalna sfera, kulturna sfera, so bile popolnoma pocenjene, tudi potrošniška sfera. Skratka, zasebno in politično je pomenil uh, um, uh, emancipacijo tudi teh sfer, kjer so nastajali novi dogodki. Uh, tudi em emancipacija drugih načinov komunikacije, če hočete. Uh, recimo mladi takrat niso imeli um, um, načinov artikulacije, javne artikulacije svojih problemov in so izumeli nove vrste komuniciranja z javnostjo. Recimo tipičen primer so grafiti, ki so se takrat pojavili kot oblika komunikacije z javnostjo, z politiko in tako naprej. Uh, potem nove oblike političnega um, uh, dialoga, recimo sitin, tičini, javni, javne uh, predstavitve problemov, javne katedre, zasedbe hiš, zasedbe javnih prostorov, kot so, zasedbe fakultet in tako dalje. To so bili pravzaprav vsi nekak načini, kako nekak ta, ta razmerja, ne, recimo, uh, med ne, temi sferami, recimo, produkcijsko, pa potrošno, pa zasebno spreminjati. ne. Um, Danes se zdi, da um, so mladi pravzaprav v tem času, torej od 70-ih let do, zdaj, kako bi rekli ta leta, 10 let, ne, po, en, do 21. stoletja, naredil en velik obrat nazaj v zasebnost. Ne. Torej, če so takrat šli 70 -ta, 80 -ta leta iz zasebnosti v javnost, se definirali kot pomembna družbena skupina, ki zahteva dialog, ki, ki je tudi ne, na nek način vzpostavila drugačna razmerja med, med, recimo najprej v kulturi med dominantnimi kulturami in subkulturami, da pravzaprav je porušila ta koncept dominantnosti, ne, recimo v kulturni sferi, dominantnosti v medijski produkciji, producirala svoje medije, ki so postali, recimo, ravno tako pomembni in pomenljivi, tipičen primer v Sloveniji, recimo, uh, radio študent, ki je bil in tak, ne, za medije, ne, specifični medij študentske populacije je recimo prišel v 70. in 80. letih bil najbolj poslušan radio, vsaj tistem, ne, tistem, pod, na tistem področju, kjer je bil slišen, recimo Ljubljana je vsa poslušala radio študent. Ali pa recimo tipičen primer je mladina, ne? torej kot list, ki je bil najprej namenjen mladim, potem je bil pa list časopis mladih, ki je imel naklado uh, v 80-ih letih 60 do 70 tisoč, ne? danes smo pa 6 tisoč. Ne? Skratka, uh, uh, uh, ne? to se je zgodil takrat. Ne? Uh, Zasebno je politično, je ena taka, recimo, moto, ki se je takrat pojavil, ki je razlik, razlika med takrat in danes. In drug moto, ki razlikuje, ki, ki, ki spostavlja to veliko razliko med takrat in danes, je druga, pravzaprav, pomembna sintagma, na katerih je gradilo študentsko gibanje nezaupaj nikomu na 30. Nezaupaj ne nikomu na 30. Je bilo geslo, Tudi takrat mladinskih in študentskih gibanj. Kaj pomeni? Pomembno je veliko, na nek način, solidarnost in povezanost, um, vrstniško povezanost in solidarnost, in na nek način, seveda, sprožilo medgeneracijska preopraševanja, medgeneracijske uh, spore, uh, soočanja. Ne? Uh, uh, generacija, ki ni imela moči do takrat, ki, ni, ki pravzaprav sploh ni imela obraza, ne? se je formirala in poskušala na drugi generaciji pokazati to gledalno sliko. To je bilo takrat značilno. Danes, kaj je danes? Študije naše kažejo, da, je recimo, um, uh, da so mladi trdno zasidrani v zasebnosti, v svojih družinskih okoljih. Um, Komu mladi najbolj zaupajo? Komu najbolj zaupajo? Staršem, predvsem materi. Ne? Torej, to je na nek način velika razlika, ne? recimo. In zato se zdi, da tudi ta zapravo, gibanja bolj pomenjo, vsaj tista ta prva, ne? so bolj pomenila obrambo teh zapravo, na nek način svoboščenih in pravic, ki so bila že vzpostavljena. Ja, no, zdaj, kako to pojasniti? Kaj to pomeni, kako to pojasniti? Če, sveda, lahko bomo pol diskutirali, če vi to tako vidite, oziroma, mogoče se sploh ne boste z mano strini, ali pa bom, pa bom pol naprej pojasnila, Kako to pojasniti? Kaj se je zgodilo od 70-ih do, le, torej v 30-ih, 40-ih letih, ne? Um, da je prošlo do takih velikih sprememb? Ne? Kot rečeno, takrat se je mladina vzpostavljala kot družbena skupina. In se je res vzpostavljala v 70-ih in 80 letih. Postala je tako močna družbena sila, da je na nek način že bila kar usporedna, da je bila že res alternativna družbena sila in je vzpostavljala alternativno družbo. Jaz sem v 80 letih študirala, sem bila na doktorskem študiju v Nemčiji. Se spomnim takratnih nemških razmer. Ne? Nemška, veste, da nemška študentska gibanja so bila zelo močna in Nemče je gradila na tej alternativni sceni še kar naprej. Spostavljali so pravzaprav mladi Zapravo, najprej alternativno politiko v obliki recimo novih strank, recimo stranka zelenih. Joško Fišer, ki, je, ki so potem u, u, u korakali v parlament ne? in je bila velika, tako kot recimo, pogledajte, taki simbolne, take simbolne načilnosti simbolni boji, ki smo jih, recimo, ki smo jih uh, bil, ne? pa so se potem na nek način razvodenili. Ko smo uh, mi vstopali v sredno šolo, ko sem jaz v srednjo šolo, smo bili boje, ali lahko, lahko hodimo s kavbojkami v šolo. Ne? E, boj za kavbojke, ne? In e, To je bil res boj, ne? recimo, Prepoved kavbojk, prepoved vstopa v šolo s kavbojkami. Ker se nismo dal, je e, šola e, sklenila recimo podobni spori so bili drugod, je moja uh, gimnazija sklenila, da moramo nositi halje, uvedla halje. Mi smo zahtevali, da halje sami skorjimo in so nam dovolili. In smo nekje našli džins in smo naredili halje iz džinsa. A razumete, to so bili taki boji. Ne? Potem, recimo, ne, za, zakaj to govorim? Zato, da pojasnim drugo. Recimo, se spomnem, ko so zeleni ukorakali v, v parlament, ukorakali so s polovarji in kavbojkami. In to je bila velika debata. A se je smel parlament s polovarji in kavbojkami? In Joška Fišer takrat vitek, ne, ukorakal s polovarji in kavbojkami v parlament. To so se zdeli taki simbolični boji, ne. No, uh, Svada, kaj se je potem zgodil, ne, s temi takimi malimi simbolnimi upori? Od grafitov do medijev, do kaubojk, do tega. Kaj se je zgodil? Uspešno jih je ukomporirala potrošniška družba, potrošniška industrija, ne. Od takrat, da so bile kalbojke, pa kalbojke simbol upora in simbol na nek način drugačnosti mladinske, mladostniške populacije, nasprot odrasli populaciji, ne, do tega, da so postale potrošni simbol. Ne več imeti kaubojke, ampak imeti določene kaubojke, da so postali statusni simbol in tako dalje. Ne? Kaj se je torej zgodilo? te, simbole, ki so jih mladi vzeli, pa jih pervertirali, pa jih spremenili v svoje boje upore, je uporabila potrošniška družba v svoje statusne simbole in jih spet ponudila mladim in je razvodenela te simbole. Ravno tako s kulturo, pa z glasbo, pa stili pa tako naprej, No, to je ena reč. Druga reč, se spomnim tudi v 80-ih letih, predvsem nemške situacije se spomnim. Torej, gradil niso, niso končali samo pri političnih bojih, ukorakanje v, v parlament, ampak recimo gradil so alternativne šole, ne? alternativne načine izobraževanja, alternativne šole, alternativne vrtce, alternativno načine bivanja, eh, komune, zasedbe hiš, ne? alternativni načini življenja, alternativna ekonomija, ne, recimo, ki je temelila na enakopravnosti, delitvi, dobička in tako dalje, ne. alternativno kmetovanje, se takrat pojavlja. No in seveda takrat, jaz se spomnim tega tih velikih medijskih diskusij, teh ogorčenih, ogorčenih reakcij od staršev, ne, katerih sinovi pa hčere niso hotel sprejeti njihove dediščine, pa nadaljevati družinsko tradicijo, pa tako naprej, do ogorčenih protestov, od torej staršev, do torej ne vem, politikov, ideologov, cerkve, in tako dalje. Skratka, na eni strani to tožba, kaj bo, kam bo šla družba, če se bo tako razvijala, na drugi strani mladi, ki so imeli z velikim zaletom začeli razvijati nove oblike, recimo družbe od novih, recimo antipsihjatični upori, ki so sprožili nove oblike, recimo psihjatičnega obravnave, ne, duševnih bolezni. Torej, Ne neznansko velike spremembe. Do, recimo, spremembe razmerja med spoloma in tako dalje. Torej, na nek način se zdi, kot da so se vzpostavili skoraj dve usporedni družbi in, in um, seveda ne enako nikakor ne, ampak vendarle, mladi so pokazali, kako je možno. No in se zdi, ne, zdaj bom malo preskučila pa mogoče bo to prehitro zvanjelo, ampak vendarle, Uh, zdi se, da je te tožbe, predvsem staršev, zaznala spet uh, industrija kot eno priložnost. Koncem 80-ih let je prišlo do česa. Kakšna velika stvar se je zgodila. Elektronska industrija. In veste, čemu je bila najprej namenjena elektronska industrija? Ne? Od računalnikov do vsega. Ne, javnosti, ne bankam, ne šolam in tako naprej, ampak mulacem in družini. Prvi zapravo, uporabniki so bili, prvi kupci so bili starši in prvi uporabniki so bili mladostniki. Ne? In uh, uh, torej, uh, recimo, samen primer. 89. leta sem sodelovala. Nisem, svojo raziskovalno ekipo, in iz, v eni svetovni raziskavi z naslovom Young People and Their Orientation to Mass Media. Uh, to New Media, ne, Mass Media, to New Media. In um, mi smo bili kot, ena, kot primer vzhodnoevropske države, ne? recimo. Ne? In smo delali raziskavo in skupen vprašalnik je bil raziskavo med uh, med um, srednje šolci, 15 do 17 letniki. Ne. Po vprašanju je bilo, torej so bila ali uporabljate, ali poznate, ali uporabljate in tako naprej. Ne. Uh, nove tehnologije, ki so se takrat pojavljali videom, video fi prvih računalnikov in tako dalje. No in ko smo mi rezultate poslali v Michigan, Michiganska univerza je bila te raziskave, so nam poslali uh, na, nazaj vprašanje, naj še enkrat preverimo, če se nismo kaj izmutili. Namreč, oni so predpostavljali, gre za vzhodno evropsko državo, k njima pojma o novih tehnologijah. Mi smo bili pa neznansko veliko Ne, te te srednji šolči so bili pa že iz, iz, iz zelo visokim procentu izjemno dobro opremljeni s prvimi računalniki, ne, temi osnovnimi komodori in tako naprej, ne. In, ki so bili namenjeni zabavi, igranju ne, ne. in so bili začudeni. Kaj je to pomenilo? To pomeni, te prvi, prva, prvi produkti elektronske Uh, industrije so bili namenjeni, so bili, so bili pravzaprav tkole um, pospremljeni. Ne? Um, torej, um, gre za toj Torej, učenje nove abecede, mlade boste dobili nazaj v svoje sobe, v uh, troške sobe, nič ne more škoditi, samo korist, uh, ne, nova znanja, nastajajoča družba znanja in tako naprej. In starši so seveda z veseljem kupovali, množično. In kaj se je zgodilo? V parih letih so bili mladi iz... Um, iz um, Cest in disko klubov, in eh, mladinskih klubov, in to na, v svojih eh, otroških in mladinskih sobah nazaj. Ne? No, in potem je še v ta razvoj v zadnjih dveh desetletih. in ta razvoj na nek način vi že poznate, kmom vsaj nekaj časa sledite. Ne? Kaj se je, no, in posledica je bila kaj? Posledica je bila, da so mladi začeli s svojimi vrstniki, izgubili so se ti face-to-face -face stiki, ne? začeli so komunicirati posredovano. Elektronska industrija, je, torej ta, ta sredstva so, začel, so, so začela posredovati med temi stiki in stiki so se spremenili, Postali so bolj ohlapni. Ne. To pomen to je povzročilo razgradno, ti močne, povezane, solidarnostne, vrstniške kulture, in e, družbe, vrstniške kulture in družbe, močno povezane tega občutka solidarnosti, občutka povezanosti, občutka da, da, da generacijske zavezanosti in generacijske zavesti. Ne? In potke individualizacije je bila odprta. <clears throat> potke individualizaciji življenskih potekov, ne, življenskih stilov, vsake In, in pravzaprav, prišlo je v zadnjih dveh desetletjih do velikih sprememb, ki smo jih označili tisti, ki se ukvarjamo z študijami mladine, pa odraščanja. Z Deregulacijo pa destandardizacijo življenskih potekov. Ta individualizacija, destandardizacija in deregulacija se je na začetku kazala kot neka osvoboditev. Ne? Nismo več zavezani tradicijam, nismo več zavezani uh, nekim zahtevam ne? družbe, ne? institucionalnim zahtevam, in imamo v svobodo pravico, da sami načrtujemo življenske poteke kaj želimo, kaj hočemo. Ne? No, kmal se je prezaprav ta zgodba ne, in destandardizacija, individualizacija življenskih potekov. Imamo izbere, lahko izberamo, lahko se sami odločamo in tako dalje. Kmal, prezaprav počas se je ta individualizacija pokazala kot past. Namreč, past v kakšnem smislu? Da je prišlo do individualizacije odgovornosti, ne? Zdi se kot da si ne vsak sam odgovoren za svojo življensko usodo, ne? Da pa izbere niso tako omnipotentne, ne? Razumete, izbire so dokaj regulirane, ne? Um, ali pa, um, izbere so, kako bi rekla, um, tisti, ki zares lahko izbirajo, ne? ne? jih je prezaprav zelo malo, ne? Vsi ostali so pa omejeni, so pa um, omejeni na to, da med, izbirajo med slabšimi možnostmi. Oziroma, izbere so vedno omejene z posledicami, ne, ki so veliko krat nejasne ne, in, uh, in se šele pokažejo čez nekaj časa. Ne. Uh, tako da, recimo, ne, torej da, da je... Um, no, Ta nekak zgodba je torej povzročila, da so se mladi vrnili v okvirilja svojih um, družinskih okoli, svojih zasebnih okoli in da iz, iz teh svojih zasebnih okoli komunicirajo s svetom. Ne. Zdaj, sveda, na nek način um, nekak, um, nove tehnologije dajo, jaz mislim, da je to vendarle iluzija, da bi zaprav je v svet, ne, da imam pred sabo v svet in da lahko na nek način zajamem ali pa potujem po celem svetu. Ne. Uh, uh, kmal si pokazalo, da ravno zaradi tega te osamitve, ne, je ta odsotnost, ta zlom generacijske povezanosti, solidarnosti, je zlom moč ne, mladinskih uh, uh, nekako to moč, to mladinsko moč, ne, ki jo je takrat imela pred še ne, recimo v 80ih letih a, in da je počas m, se začela dogajati neke vrste novi paternalizem, novi, novi paternalizem nad mladimi oziroma a, a, To, kar nekak recimo uh, novi paternalizem, ki, se je, ki, ki, ki uh, nekak je najbolj videm v okviru teh družinskih okolij. Družinska okolja so postala zelo zaščitniška, zelo varovalna, ne? Uh, razmerja med in otroci so zelo taka zlita, ne? zdi se, da starši nekak, ne, torej tisto, kar starši govorijo otrokom, vse naredim za tebe, pa nič nočem. Ne. Obenem pa recimo raziskave kažejo, nenadoma, prezaprav spremembo vrednostnih orientacij mladih, spremembo stališč, spremembo praks, obnašanj. V tej smeri, da so stališča vrednostne orientacije mladih postala nenadoma zelo podobna odraslim, predvsem vrednostnim orientacijam svojih staršev. Recimo, če se spomnim, v sred 80-ih letih je bila na, na področju bivše Jugoslavije izvedena um, velika, edina velika raziskava mladih z naslovom zavest vrednostne orientacije in prakse mlade generacije Jugoslavije. No in takrat smo delali po vseh republikah in tudi recimo delali smo raziskave mladih v Sloveniji in takrat se je pokazali, prezaprav je bila Sloven... ta raziskava zanimiva zato, ker je nakazala velike, velike konfliktna žarišča no? in velike razlike na področju bivše Jugoslavije. Ne? Recimo, te razlike so bile take. Ten, kjer se je družbena kriza, predvsem zaposlitvena kriza, že kazala, so bili mladi manj, um, so bili bolj, bolj optimistični, ne. Manj reflektira situacijo. Tam, kjer je bila kriza manjša, recimo, so bili mladi bolj kritični, bolj pesimistični, pa bolj angažirani. Uh, največja razlika je bila med Slovenijo in ostalimi republikami, no in recimo slovenska mladina je bila izjemno kritična, izjemno angažirana, uh, imela je svoje stališča, jasno izoblikovana, no in recimo glavne vrednote takrat mladih so bile svoboda, uh, uh, iniciativnost ustvarjalnost, človekove pravice. Ne? Svoboda govora, iniciativnost ustvarjalnost in človekove pravice. Ko smo delali, uh, in uh, problemi, glavni problemi so bili premaj svobode, ne, ne dajo nam glasu, ne da, nimamo, uh, recimo, uh, ne, nimamo glasu, ne sliši se nas in tako dalje. Da za mladine, takrat, uh, ta subjekt, Mladi sami mi smo delali raziskavo med mladimi. Pomen, mi smo gledali odnos do, do, recimo, Zveze komunistov, socialistične zveze, ja. prezaprav teh organizacij, ki so, bili, ki, so bile, ki so bile vodilne, ki so bile nekako ideološka podsta družbe, potem, recimo, do um, medgeneracijskih razmerij, potem do, prezaprav, teh obeležji, recimo, do, ne vem, štafete, pa takih, razumete, ritualov, um, ideoloških ob, znakov in tako dalje, recimo, ne. Uh, potem kaj še, ne, nimam pred sabo, ampak recimo, jaz sem to, če bi koga zanimalo, ven je prva knjižca, kjer sem te rezultate objavila leta 88, z naslovom Mladina in ideologija, ne? Če vas bo daj, tam lahko noter, pogledate, rezultati so tam noter, pro konkretne rezultati, recimo, značilno kako gledate na Se vi spomnite, a, mate, a poznate recimo štafeta mladosti, veste kaj to? Bila je za dan, za dan mladosti, 25. maja, se je palce nosila po celi jugi. Ne? No in recimo, um, aj prazni, torej štafeta mladosti, ne? Torej, recimo to je tipičen tak, ne, tak ideološka, ne, izjemna kritičnost do štafete mladosti, izjemna kritičnost do vseh pravzaprav teh uh, uh, uh, ne, v Sloveniji. Mislim, recimo, med tem, ko so v republikah, sploh očitno ni popolna identifikacija s temi ideološkimi in političnimi um, oznakami, rituali, uh, uh, stran, ne, skupinami, partijskimi predstavniki. Ne, je bila pred nas. In potreba po torej, ne marš skozi institucije, ampak marš mimo instituciji. Ne? Torej, to je bilo nekak značilo, ampak hočem reči, vrednote, pogledajmo, torej, problemi mladih so bili, nimamo glasu, ne? nimamo dovolj svobode, uh, um, vrednote so, bili, so bile svoboda človekove pravice ustvarjalnost in iniciativnost. Ko delamo po 90-ih letih, prvo raziskavo uh, 93 leta, glavni problemi strah pred nezaposlenostjo, glavna vrednota zaposlenost, ekonomska stabilnost. Ko delamo recimo eh, tam nekje na koncu 90-ih let naslednje raziskave, se recimo kaj zgodi? Glavni problem, nenadoma postane ne več svoboda, ne več Eh, strah pred ekonomsko ali pa nestabilnostjo ali nezaposlenostjo. Kaj je glavni problem mladih bil? Konec 90. začetku 2000. Strah pred boleznjo, glavna vrednota zdravje. Ne? Pa družina, glavna vrednota. Prvo mesto zdravje, drugo mesto družina. Ne? Tretje mesto prijateljstvo pa odnosi. Ne? Eh, problemi so... Strah pred boleznjo, osamljenost. Ne? In potem se vprašamo, kaj se dogaja. Ne? Recimo, kaj je zdaj naenkrat, zakaj gre? Ne? Skratka, to se je nekak spremenilo. In kaj lahko rečemo, zakaj zdravje? Zdravje ni problem mladih najbrž. Ne? Vse ste zdravi, vitalni. Skoz mlade smo takrat najprej ugotovili, da so spremenili spregovorili starši. In pol, ko smo gledali, komu zaupaš, ne, če smo rekli takrat v 80 ih letih, ne zaupaj nikomu na 30, zaupam svojim vrstnikom, smo recimo ugotovili v, v ne, torej konec 2000, zaupam staršem najbolj, predvsem mami, kot sem rekla. Vratom, sestram, najboljšemu prijatelju, DECID. Nobenim javnim institucijam. No, v tem smislu se je, ne, je prišlo do velikih sprememb. Ne, Torej, zdaj, poskušala sem te spremembe pojasniti na ta način. Zdaj, kako lahko na nek način rekapituliramo to? Zakaj do teh sprememb prihaja? Mladost, mladin, torej, že mladost kot neka življensko, kot neko umestno življensko obdobje, ne? ni naravna faza v življenskem poteku, ampak je družbeno, konstituirana in družbeno regulirano življensko obdobje. Ne? Mladost recimo tradicionalne družbe niso poznale. Klasična moderna je poznala neko kratko obdobje mladosti kot obdobje vajeništva, ne? kot obdobje med otroštvom in odraslim, odraslostjo. In sicer mladost je nastala takrat, ko je moderna družba rabla bolj kvalificirano delovno silo. Ne? Ko ni bilo več dovolj, da je oče naučil sina. Ne, ne. Ko je bilo treba da iti v uk, da je mojster naučil vajemca ne. neko dela. Ko so se začeli, pravzaprav začetki individualizacije, ko je prišlo do tega, da si sam, sama lahko izbereš svoje življensko pot. Torej, to je bilo zelo kratko obdobje življenjsko. Za to kratko obdobje je bilo že od njenega nastanka značilno ne samo to, da je bilo to obdobje vajenjištva, ampak da se je na to obdobje se, se je vezala cela vrsta raznih uh, predsotkov, pa raznih uh, um, ritualov, pa paternalizmo, paternalizmov, prepovedi, zapovedi. Recimo, um, dolgo časa, takrat v prvi polovici 20. stoletja, imamo še... Ta fenomen, ta značilne take, pravzaprav načine kontrole mladih, kot je Hora Legalis. Poznate Hora Legalis, kot neka vrste policijska ura, ki jo je enkrat en, en minister za šolstvo hoto vest leta 2005, ponovno, ko se mu izdel, ki je rekel, ne vem, če se spomte, ne vem, leta 2004, za časa prve Janševe vlade, minister Vencel je enkrat rekel, gremo 11 po ulici, pa vidim, koliko je uh, mularije po cesti, bo treba uvesti ho legali. S mladi v benajstih zvečer nimajo kaj na cesti delati. Ne? No, skratka, uh, za tisto prvo obdobje je značilna uh, veli, uh, torej, um, veliko prepovedi in zapoved, zapovedi, ki ni služilo samo to, da se mlade uči, ampak predvsem te, to, da se mlade nadzoruje. To je kazalo na to, da je bila mladost na začetku definirana kot neko obdobje priprave na odraslost, kot neka vrste ne predodraslo obdobje, ampak podaljšano otroštvo. Ne, ker niso več imeli starši nadzora nad, nad doraščajočimi mladimi, je morala družba na nek način uvesti dodatne mehanizme, da kontrolira in nadzira mlade. Ne s temi zapovedmi prepovedi. Nadzirala jih je na tistem področju, kjer so bili najbolj ranljivi. Recimo tudi na področju zabave, ne, torej prepoved zabave, prepoved kajenja, prepoved piti alkoholnih pijač. Ne, in potem te, ne, tako kot smo se pre nas šli v šoli, ali smemo nositi kavbojke, ali ne, je tako, ali smemo kaditi ali ne, a, a, a, razumete, in tako naprej. To so bile te, te igre med odraslimi pa mladimi. Ne. Um, Po drugi svetovni vojni, ko se mladost razširi, je bilo nemogoče mogoče več popolnoma nadzorovati mlade. Namreč, kaj so mladi naredili? Namesto, da bi se borili z odraslimi za prostore v odraslih, ne? so si ustvarili svoje prostore zabave, svo, svoje oblike kulture. Eh, Namesto, da bi se borili za to, a lahko nosijo punce, a se lahko šminkajo, lahko nosijo, ne vem, visoke pete, ne, ko so se borile, so se, so ustvarili svoje načine oblačanja, in, in te to so bili načini emancipacije mladosti, ne, Um, št, ne, in, in prišlo je do tega, da so, je, da, so, um, da so uživali v teh svojih oblikah zabave, oblačanja, um, po, ne, torej odnosov, razmer in tako naprej. In kaj je naredila družba? Uporabla je te, um, ne, torej in jih posplošla na celotno populacijo. Torej, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da so prezaprav te artefakti mladih postali simboli celotne sodobne družbe. Družba se je juvelenizirala. Ne? Recimo, mladost je postala družben ideal, mladost, ohranjanje mladosti, vitalnost, vidkost, svežost in tako naprej. Torej, vsi bi radi bili mladi in to čim dalj časa in skozi mladi, obenem Je pa šlo spet za proces podrejanja mladih, ne, nekega, neke oblike novega paternalizma. Ta novi paternalizem ni, um, ni tak, kot je bil včasih, ni agresiven, ni direkten, ne, ni recimo uh, tak, da je viden, ne, ampak je neviden, je mehek. Vse za tebe. Lahko se šolate, imate prostore, lahko greste na univerzo, imate prostore, dolg časa. Samo bodte tam, ne? Bodte tam in bodte tiho, ne? A razumete? Pomen, ker kaj je naredila sodobna družba? Omogočila je študij, podaljšanje študija, ne? ne? Ampak, pravzaprav, Kaj se je izgodil? Ta študij, pa podaljšanje študija, pa množičen upis, pa množičen prehod v študij je pomeno samo to, da so mladi varno spravljeni za del časa ne? in da pa zaprav ne postavljajo problemov tam, kjer resnično so, torej, da ne, um, da ne um, ogrožajo ali pa da ne preoprašujejo. Ne, ne, niso na trgu delovne sile, ne postavljajo neprijetna vprašanja družbi uh, in tako dalje. Ne. In to je pravzaprav tisto, ne, na ta način s tem tudi, da je povzročila še nekaj, da je pravzaprav z vsemi temi ne, sodobnimi eh, tehnologijami povzročila, da ta mladina, ki je zdaj vsa na srednjih šolah, pa v na univerzah, Se ne, ni združena, ni enotena, nima, nima družbene ali pa generacijske zavesti. Ne? Ampak je pravzaprav na nek način jo razdružila na ta način, da je, je povzročila to, da, da, da se počute drug drugem tekmeci. Ne več zavestniki, ampak tekmeci. Recimo, jaz sem enkrat ne pregledi zaznala, K kako se spreminjajo študentje, ne? Včasih je bila velika mora imeti izpite. Jaz sem imela množice študentov v prvem, drugem letniku, potem množice izpitev. Kako se je kontrolerati te množice izpitev? Smišljavali smo se neverjetne stvari, ker so med sabo prepisvali, pa, razumete, pa si delili, pa si pomagali pa tko, ne? In zdaj, kar naprej biti pet po eni strani, recimo, razumem študente, pa mi smo tudi to delali, pa se lahko, ne? Razumete, po drug stran, pa moraš to preprečevati, ne? Ta skizofrena vloga. Na tega ni bilo več treba delati. Zakaj? Študenti niso več dovolili prepisovanja. Sami. Takole so delali, gledali in prezaprav ni bilo nobenge, nobene posebne kontrole in več. Pol recimo se mi dogajajo take reči. Pride recimo študentka k meni, pomlad pa hoče rezervirati diplom, nas uvedel, da, da ima vsak profesor nekak eno število štovilo pri diplomi in pol recimo tisti, ne, kaj se, in so se pa začeli te, ne, torej rezervacija prostorov tam, kjer je blagneča ne, in pol reče, študentka pride k men, jaz bi prvo zdelala diplomo, jaz sem bom, ne, ampak bi že zdaj rezervirala. Ja, dobro, kaj boste pa delala, Mislim, Jaz pač vzamem, če se vjamemo v temi, ne, ne, kartko, ne? In potem reče, ne, teme pa še ne bi povedala, kako Ja, veste, pa se pa lahko razve, pa mi kdo ukrade temo. Čakajte, čakajte. Mislim, ne? Na, namreč, razumete, to na nek način, to je pravzaprav tisto, kar se je zgodilo. Mladi so uh, m, vsi v skupnem čovnu, ampak tega, da so vsi v skupnem čovnu, ne vem, Če se, ali če se zavedajo ali pa zavedate. Zunani znaki kažejo, da se ne. Ne vemo pa, kaj kažejo ti nemeri. ali so partikularni samo za neke osebne pravice, ki, ki, ki se jih zdaj držijo, recimo bone, pa, pa študentsko delo, pa malo delo pa tako naprej. Ali je to znak nekega širšega upora ne, proti temu, kar se dogaja? A je to že znak kakšnega povezovanja, kakšnega zavedanja, preprosto usode, ali to preprosto nekak preopraševanje, je to nova refleksija nove, ali to preprosto, a so mladi danes na nek način kont prvi znanilci zloma neoliberalne ekonomije in neoliberalnih družb, kar bi lahko bili prvi so bili na cestah, ne? Ali so to res Osoba to take partikularnosti, ki jim ne moramo dati nekega širšega predznaka. Ne? Recimo, da jaz zdaj le na te točki prenehamo stanem pa vas povprašam, kako mislite, oziroma pa tukaj nadaljujemo mogoče z dialogom. Zdaj, eh, torej, eh, kaj, kaj sem hotela s, s to zgodbo povedati? Povedati, da mladi niso sami svoji da se ne naredijo, da niso taki, kot so enaki za, za vse čas. Mladi so produkt družbenih razmer. Ne? Mladost je vedno nek, pravzaprav nek produkt družbenih razmer. Zdaj se je neskončno razširila, podaljšala v tja v 30 leta, ne, pa čez 35 leta, kaj je človek, ki je končal študij, pa se ne more zaposliti, je to mlad ali ni mlad. Študije kažejo tudi pri nas in po svetu, da eni bi ostali mladi ne, ali pa eni bi bili mladi na enem področju, pa odrasli na drugem področju. Kariero bi delali kariero v službi, pa bi bili doma eh, varovani in zaščiteni in eh, participirali na hladilniku, pa Mami, da jim pere pa kuha pa oskrbuje. Oziroma, ali bi želeli, ali bi bili, um, ne bi se zaposlili, pa bi malo potvali, pa bi to pa to. Oziroma, ali so žrtve ne, tega, zaprav te na nek način zloma neoliberalne ekonomije, ki se kaže v popolnoma um, schizoidnem trgu delovne sile. Ne, hočem reči, Na vsak način vedno so od družbenih razmer. Vedno imajo tudi možnost, zaradi te distance imate možnost, ker niste povzročili te razmere, da nastavljate ogledalo. Ne. Zdaj, koliko ste zmožni, koliko imate pred seboj sliko, koliko to sliko lahko nastavljate družbi, to je pa zdaj vprašanje. A so te nemeri neko parcialno ogledalo? ali so to neka, pravzaprav, nek, nek, nek, nek, um, uh, uh, torej, nek krik, ne, recimo, um, nemočnih, ne, uh, to pravzaprav še ni čist jasno, ne, uh, še ni čist jasno in uh, ampak, recimo, sem na začetku rekla, da so se družboslovci ukvarjali v 60-ih letih z mladino, vsi torej so podcenjevali dogajanje med mladino. Samo tak kot Parsons, takrat klasični sociolog, je takrat napisal en zanimiv članek o ameriški mladini in tam je pravzaprav reku tole, na katera, na to, te besede njegove so se mnogokrat krat tudi v drugih tekstih, pravi, mladi ne morejo biti dolgo tiho. Ne? Torej, na nek način on je napovedal nekak en tak valovanje, pravi, uh, um, pasivno generacijo vedno zamenja aktivna, prizaprav vedno so vsaka nova generacija v kak nekak prejšnjim. Ne? In recimo, uh, Nekateri pravijo, da je pravzaprav, um, recimo, naša generacija bila taka aktivna, uporna, angažirana in naslednja generacija se je pravzaprav svojo nekak ležernostjo uprla tej prejšnji, ne? tej pravzaprav hektičnosti. Mi smo živeli v enem hektičnem času, hoteli smo vse, ne. Razumete, porušet narediti, zgraditi, ne, imeti, ne vem, torej zelo veliko smo hotli in tudi zelo veliko smo zmogli, ne. Naši otroci so se malo temu uprli, ne tej hektičnosti. Vi pravzaprav ne vem, če ste že ta, če niste že tretja generacija. Mogoče ste vi tisti, predvsem, ne novi, tisti, ki se boste oprli tej, na nek način individualizirani, ležerni, uspavani generaciji, ki je pred vami. Ne. Ne vem, a ste to vi ali so vaši za, za, za vamci ne? Recimo, Parsons bi najbrž tako rekel, če bi, če bi razvijal svojo tezo naprej, ki jo je v 60ih letih postavil. Samo v tem primeru mogla biti drugega statična v nekaj načina, ne? se pravi, če bi ta, ta valovi nekako, dejansko se pa situacija ni statična, ne? se ja. pravi se zelo spreminja, sami ste omeni, pač ja. revolucija elektronike, v tem, ja. ta... Jaz mislim, da to je en zelo pomembni faktor, ki je nekako spremenil malo situacijo vse ja. tega. Tako da ja. je vrjetno prav ja. okolje, potem nekako drugače. Ja. Pa, če mi dovolite, ki sem danes se odlasil, ja. um, zastavili ste ogromno vprašanje, na kateri bi se vedno ne bi znali o govorit, kot pa mogoče mi tu le. Ampak vse eno eno vprašanje, ki me je posebej zaintrigiralo. Govorili ste o te raziskavi, uh, ko ste v osneseti v generaciji mladih opažali ta idealizem, naslednje generacije, s kaj, govorimo o njihovih sinovih včerah, pa obratno. In ste rekli, da te oziska, v bistvu več govorijo o njihovi starši, in to, da mlade danes pa odgovorjice. Uh -huh. Kaj bi se se zgodilo za starši? Kaj, zakaj so iz idealizma prešli v ta... Uh, uh -huh. ne, ne gre, namreč, lejte, uh, takole bi rekla odgovore, ki jih dajejo tudi um, raziskovalci. Ne? Ta generacija študentskih, recimo, recimo, da je to moja generacija, ne? je, uh, si, recimo, um, se uprla staršem, to so bili upori staršem in zdi se, da zgradila nekak vsaj v tem zasebnem svetu neka drugačna razmerja. Mi smo rekli, mi se bomo pa drugače razumeli s svojimi otroci, kot smo se, kot smo se mi s svojimi starši. Mi bomo ustvarili bolj prijazno okolje, mi bomo odprli prostore svobode. Ne? In zdi se, da na nek način smo, ne. A, razumete? Mi smo razumeli otroke, mi smo jim dovolili in, uh, in uh, otroci so se dobro počutili z nami. Ne? In nismo predvideli, da smo seveda s tem naredili mogoče lejo slugo našim otrokom. Ne? Tako kot so naši starši, ki so nas ne, pritiskali, so, so nam dali možnost, da se upremo. Bila je vidna sila, komu se opreti, na kakšen način se opreti. Mi sto ni, to neko mehko, paternalistično držo do otrok je kaj, ker otroci, recimo, ker jaz vidim pre študenti, kako so reagirali. ne, pride nesrečna, recimo, iz enega študija, recimo, primer, ne, sem vas pogledala, boste videla, zakaj, pride študentka iz ekonomije, prosi, če se lahko upiše, recimo jaz sem koordinatorca enega podiplomskega študija sociologije v sredanjega življenja, prosi, če se lahko upiše na sociologijo, da sovraže ekonomijo, da ne more ekonomije študirati in tako naprej. Ja, zakaj si jo pa upisala? Ja, zato, ker je mama rekla, naj jo upišem, pa bom lahko prišla do službe, pa tako naprej. Ja, zakaj si pa poslušala mama? Ja, zato, ker sem misli, da mama dober ves, ne, razumete, ne, pomeni, uh, Dobro namerno, hoteli smo dobro otrokom, hotel smo jim dobro in smo na mesto njih uh, odločali, na mesto njih uh, odpirali in prešparali jim, jim različne probleme, uh, odločanja in smo jih na nek način zavilovati in jih nismo opremali z strate nujnimi strategijami za soočanje z realnostjo, ne? To je naša napaka, napaka naše generacije. Ne, da je idealizem kam zginu. Mogoče ga je več pri nas, kot v generaciji naših otrok. Mi, za mislim, smo še zmerili nekako uporniki in borbeni. Ne? Ampak otroke smo razorožili. Odvzeli smo jim tisto možnost, ne? ker namreč najprej se nam niso oprli, ker, ker, ker, ja, ker smo jim razvodenili, ker se ni, navidez ni bilo treba ničemu rupreti. Ker se zdi, da smo bili tako požrpovalni, vse naredili za njih, za kaj bi se, komu bi se uprlo. Nismo jih naučili upirati se, nismo jih naučili, ali pa če smo jih naučili upirati, upirati, na nek način v, razumete, ta defensiv, ne, ne v javnost, javni svet, ta svet, te institucije so, razumete, tako defensivno držo, ne. Kot smo jo pravzaprav zauzeli tudi sami včasih, Ker mi smo generacija, ki živimo nekje med idealizmom in razočaranjem. Nekateri smo še večji idealisti, drugi so bolj razočarani. Ne, ne. In ob, oboji nek, na nek način, seveda nekako um, s to zaščitniško držo do otrok, smo od, nekako tr, ta, S tem idealizmom mladi nimajo, kaj, okay, ne, ne morajo živeti, mislim, to ni, ker mi smo, naš idealizem je nastal iz enih. Um, borb, ki smo jih opravili, ne, A razumete, ne, njihov idealizem je prevzet, ni povezan z nekimi dosežki, ki so jih naredili, ne. Kako bo to pomeni za zmage, ki ste jih izbojovali v vaši recimo, s kakaj večja spolna enokopravnost, s je uh, človekoje pravice, s kakaj ves ta nabor zmag, ki ste jih nekako ja. izborili, zdaj ste po, ste jo se predstavljam, da govorim tako, ker ne. Uh, skakar ste zgodili premisivno neko generacijo, ki se ne opira, ki sprejema bo manj kaj trk narekuje ali pa potrošniška kultura. In uh, kot lahko vidimo, se nekako vračajo neki konzervativni, uh, neke konzervativne ideje, spet se vračajo, uh -huh. skakar, se tiste zgodbe, ki ste jih nekako vi z vašim oporu, uh -huh. z vašem idealizmom zdi. Uh -huh. uh, enkrsasele uh -huh. da, uh -huh. da Ja, vem. poglejte, uh, zdaj tako recimo ta, ta diskusija o tem, a so študentski opori ali pa sploh ta družbena gibanja sploh učinka je dosegla, ne? Temelne stvari niso dosegla. Ker poglejte, recimo ni dobro zdaj ali jeste načem sebe sto, namreč uh, kr, na, na, na zelo Ključne reči se je v 70. in 80. letih opozarjal in začel so študentje na to opozarjat. Recimo, me je rasti. Recimo, ekološka gibanja. Ne? Skratka, na nek način tudi ta nove ekonomije, bolj pravična družba, recimo emancipacija marginalnih skupin. Recimo, pogledajte, največ zanimivo, tudi na, na kakšen način so mladi takrat to dosegali. Kdo je, lahko bi rekli, na en čuden način so največ za... za, za um, um, Okinjanje rasizma v Ameriki naredil mladi. S čim? Z Afrolukom v 70-ih letih. Črnska kultura je postala popularna kultura. Črnski imidž je postal popularen. In nenadoma so razpadli tisti, a razumete, vsakodnevni rasizmi, predsotki, ki so generator predsotkov. Ne? Namreč je um, ameriška družba sprejela uh, zakone proti rasizmu, ampak vsakdanjem življenju so se perpetuirali. S tem, ko je se pokazali črnska kultura, glasba, jazz, uh, tiste nakodrene laseje, uh, a, a, a razumete, postali popularni, nenadoma so se zbrisale meje. Ne? Ampak kaj hočem reči? Dosegli smo na nek način neko emancipa, na neke prostore emancipacije. Recimo, to, to kot sem naprej rekla, na mesto protestantske etike dela, dela čez vse produkcijska sfera kot glavna sfera, je prišla v spredje kvaliteta življenja. Pomeni prišlo je, emancipacija vseh sfer, razumete, zasebnost, čas, kultura, je ravno tako pomembna kot dela, ne? In pravzaprav je to pomembno, tudi neka ulajšovalna okoliščina danes, ker je vedno manj dela, je vedno pomembno, da se mi lahko pravzaprav svojo identiteto konstruiramo, se realiziramo, samo podobo gradimo, ne samo na delu, ampak tudi na nekih drugih dejavnostih, razumete, ne vem, prostovoljstvu ali pa povezovanju ali pa športu ali pa, razumete, ne, tako. Uh, uh, to smo dosegli, ampak očitno to ni dovolj. Ker politika, kapital je šel svojo pot. Namreč, takrat, ušle so nam pa, razumete, tu so se dogajale ti male in mali špili tu znotraj teh ne, kultur, kvalitete življenja, vsakdanjega življenja. Ne. S tem smo pa posti, postili nekako tistim velikim rečem. V tišini se je pa dogajala ta globalizacija oziroma nek, ne, te kapital, ki je vhajal izpod nacionalnih okvirov. rušile so se nekako, vsaj v tem smislu države, ne, razumete, šle so, spvarjale, kapital je šel v nek, nek skrivoma pot, multinacionalke, razumete, poglejte elektronska, se pogledajte vse te multinacionalke, ki so danes nove tehnologije, ne, ki ne vemo, kje, kje so, kdo jih ima, kdo z njimi upravlja. In sveda pol kdo upravlja z našimi življenji na nek način, ne. Tako kot smo rekli, z novimi tehnologijami ali pa elektronsko, ne. Nenadoma smo vsi noter, ne. Razumete, nenadoma, nenadoma smo vsi na mobiteljih, nenadoma smo vsi na računalnikih, na internetu, nenadoma se borimo za, za to, kdo nas, ne, veliki brat, ne, ko nas na nek način opazuje in kontrolera, ne. Mi se sicer klepo pogajamo, pa pogovarjamo o teh malih rečih. Tako da, male bitke smo izborili, velike pa ne, nam je ušla. Ne? In s tem so tudi male ogrožene. Tipično se pokaže to na, na teh razmerih do marginalnih skupin. Ne? Vedno znova so lahko spolne razmerijo pod vprašanjem. Prve žrtve trga delovne sile so mladi, ki vstopajo na trg, druge žrtve so ženske, vedno. Ne? Ne? A razumete? Potem marg na margin marginalne skupine etnične manjšine pa sploh. Ne? Razumete? Poglejte v Grčiji danes, ne? kaj se dogaja. Ne? Ne? Kdo je naj največji, so, so ti marginalci, ki so z, z, z čovni prišli do Grčije nekako, ne? ki so zdaj na cesti, druga mladi sloj in tako Skratka, zdi se, da so, zda, dan se pokaže sve, da so te boji, ki smo jih zbojevali, ne Parcijalni, mali. lahko da ja. ni bilo mogoče dovolj mase, se te generacije vse to so, povzročili. Iste generalci pravzala, niste delovali revizionistično v tem času. Vem, prej omenili Joško Fišera. Ti zeleni so potem tem stopli na stran politike aha. neke sredine, uh, začeli so delovati v interes kapitala celo zauzeli so antipacifistično uh, politiko, ne. če Ja Ja.. do mere da ste Ja Ja,. Ampak dobro, pa recimo dobro to zdaj. Ampak kaj pa dan zdaj tukaj? Hočem reči, hočete reči, lahko bi, a pol se vam zdi, da bi rekel, da ti danes ni tako pesimistično tezo, da te študentski, studentski, mladinski upori so nekak, nekak, um, nekaj minornega, bli takrat in danes. Ne, jaz mislim, da mrsike, neke svoboščine in pravice so tako samo po sebi postale, da jih ne vidimo. Ne bi se jaz strinjala. So, ne? Recimo, um, dobro, recimo človekove pravice, recimo v particuliernem pravice. Recimo enako ena, ena, ena pravnost med spoloma, recimo uh, enake, ne vem, dobro, Re, ne. Pravice še niti v Evropi praktično ni, reče gledeamo recimo pač recimo edini preveliki Uh, elementov so pač plače. Ne, še vedno recimo ja. na ravni Evropske unije, ki velja najbolj progresivna v svetu, ki ste ga že. Ja. Vem, no, sigurno. Recimo, mi smo zadnja raziskava statističnega urada, ki smo ga delali, jaz tudi vodem na komisijo za ženske znanosti pokaže na, na, na raziskavah vseh doktorjev in doktoric znanosti v Sloveniji, namajo doktorice znanosti, ne glede na to, kje so ali gospodarstvo ali na univerzi, ali kjerkoli na inštitutih, namajo približno 20 do 25 ali pa do 30 procentov nižjo plačo kot moški. To zaradi tega, ker nimajo, a veste, ker, ker moški si poleg ne, ne, sta plače, dobijo neke, neke komisije, odbore, ki so plačani in tako naprej. To je res, no, sam recimo... Persipatija uh, žensna oblasti, ne. Prosim? oblasti, ja. zelo politiki. Ja. Uh, zakaj recimo na tem področju ni praktično, no, ne vem rekel, da ni dobenega, seveda je, ampak uh -huh. recimo tam, kjer so kvote uvedli, ne, uh -huh. ampak že to je nek kasne, zkaj, ti rabiš kvote za to, da se ženska emancipira politično. Zelo? Ja. Ja, se Zdaj, seveda, lahko recimo z današnjimi očmi tako, ampak recimo, poglejte, uh, 75-ga leta, jaz imam to, te statistične podatke v glavi, uh, 75-ga leta je uh, en znan raziskoval James Marcia delal uh, analize identitetnih um, statusov mladih. Ne? In ugotavo, da za mlade so značilni štirje identitetni statusi. Moratorijski status, privzeti, razvita identiteta in difuzna identiteta. Moratorijski pomen razvijajoč, se, eksperimentiranje samim seboj in združboj, razvita pomen, že dokončana, privzeta, kar narejena, ne, privzeta in difuzna v nekem stanju difuzije. In je ugotavo, da za moške v sred 70-ih let je, je značil moratorijski, v meri moratorijski status za ženske privzeti. Torej, to sta bila dva ne, pomen. In potem za analizo si pokazal. moratorijski status za moške, zaradi tega, ker so množično vstopili v študi, ženske pa končujejo, šolanje na srednji stopni in je ta privzeta, prehitro zaključijo, končajo. Že sred 80-ih ženske ponovito raziskavo Marsija in pravi, dekleta so ulovile moške. Pomen, v desetih letih so množično stopile na univerze. Ne? Pomen, zgodila se je velika reč. Torej, ta množično stop žensk na univerze. Ne? pa zmožnost študiranja pa tako naprej. Je spremenu. Res pa je, da je pa danes situacija taka v Evropi in pr nas, da 60% žensk diplomira pa 40% moških iz mase diplomantov. menih je veliko več. Ampak kaj? Ženske diplomirajo v, na družboslovi, v humanistiki, pod, pedagoških poklicih, socialnih poklicih. Moški diplomirajo na propulzivnih poklicih. na je v tehniki. Ne? Pomen, de, na, vam lahko dam, recimo prigovor pa rečem, ni res, Velik se je zgodilo. Ženske so vstople množično na študi, študirajo, večji diplomirajo. Vi mi lahko rečete, ni res. Študirajo na tipično ženskih in nič ne bo, in so množično ne. Beste verjetno slišali ta prispevek za 8. marec, kjega je gospod Burceleva pred časom pošiljala na okrog. Nam se ste znamenili z ja, to, ja. kako je zelo simptomatično, kako uh -huh. danes je v bistvu ženska, uh -huh. zdaj seveda težko posplošiti. Ampak. Uh -huh. Kako se medijsko principira, kaj, kaj pomeni biti ženska v današnji družbi? Uh -huh. To je predvsem nekdo, ki skrbi za druge. Ja. Ne blago, ja. oprečam, ampak, ja. Ali je blago je, je postala ta objekt, ta, ne, vete, ne? Torej... To je ženske same to Zdajma, ženske same se identificirajo kot nekdo, ki za druge moški, pa tak Vedno, zdi se da pravzaprav res v najčistejši obliki uh -huh. uh -huh. Namre, jaz mislim, da se je nekaj in tukaj, sva, da ste me vi dobro popravili, jaz bi to, če bi imela več časa, tudi razvila mladina je družbeno konstruirana, ne? Recimo, torej ta Parsonsova teza je abstraktna. Res je, da dolgo časa ne morajo biti tiho, pa se uprejo, pa mal gradijo na svoji prejšnji generacijski izkušnji. Ampak še predsem so pa Odraz družbenih razmer. Ne? In Družbene razmere se lahko spremenijo in skratka odzivajo se na, na, na družbene razmere. In tisto, kar je dan značilno za današnjo družbo, je, da je ta ideološki kozmos, ki obvladuje neoliberalna ne, ideologija, ki gre krasno skupaj za konzervativno, neokonzervativizem. Konzervativizem v življenju in liberalizem, neoliberalizem v ekonomiji, krasno gresta skupaj. Ne, ne. In seveda to na nek način je strupena kombinacija za vse um, tiste um, nedominantne um, subjekte, ne in ženske, in mlade, in marginalce, in, in to. In seveda, taka kombinacija vedno pomeni, da ta kombinacija povzroča to, kar je tudi teza, ki bi jo jaz lahko še naprej razvijala, da je dan značilno za mladost ali pa odraščanje, da, ne, prej smo rekli, da promovera dve skupine mladih, zmagovalce in poražence, ne. Zmagovalci so tisti, ki participirajo na teh novih možnostih, kot so, um, recimo, če rečemo na mladih svetstoji, recimo, pomen, da dejansko res so danes mladi dobili te, te parcialni uspehi, ne, Bill Gates, ki je prav letih obogatev, ne, ali pa ne vem, nek uspehi v športu, ne, ko lahko tudi v bogatiš v najstniških letih, ali pa šov biznis, ne, te mladenke, ki se sprehajajo po, po, po, po ne, pa, pa pa x faktori, pa talenti, pa tako naprej, pa resničnostni šavi, kjer pravzaprav vidimo mlade, lepe, uspešne in tako naprej in pol dajemo iluzijo, ne, skratka, recimo, da so neki možnosti za neke uspehe, ne, ali pa recimo, Um, za tiste mlade, ki imajo vse možnosti, družinsko podporo, odprte um, um, možnosti, že od mladega, učenje jezikov, potovanje, računalniki, talenti, inovacije in tako naprej, razumete? In na drugi strani, cela ne, tako bi rekli, pre mladih je tako, kot prav Balmon za cel svet. 20% ljudi participira na 80% bogatstva in 80% ljudi, Pravzaprav nekak životar iz 20% bogatstva. Ravno bi lahko pre mladih. Ne? Ne? 20%, če vzamemo to simbolično metaforo Baumanovsko. Ne? 20% mladih participira pre vseh teh velikih možnostih in dela karijere in tako naprej. In 80% jih je obsojeno na iskanje, luken, vjuganje, madling true, razne... Ne? na neke vrste virtualne svetove, razumete, na iluzionistično dojemanje sveta uh, in tako dalje. Ne? In konc koncu znotraj tega tudi na, na spopadanje z realnimi problemi in tako naprej. Ne? Zdaj, tisto kar ste na začetku rekel, ne, vprašanje ali pa vi ste rekel, je bila kritična masa takrat dovolj močna, ne. Jaz se da pri uporih je vedno tako nekak težko pričakujemo, da bo zdaj kar, ne, kar, pa je vojna, ne, če kar si se uprejo, ne. Kritič, vedno je nekak ne, neka, neka, neka vodilna skupina družbenih aktivistov, ki poskuša ne, recimo opozarjati, promovirati in tako. In potem so neki sledilci, To je značilno za socialna gibanja. Ne. Te je pravzaprav aktiviste in tiste, ki jim sledijo. Ne. In potem neko, neko maso, ki je indiferentna do tega. Ne. Ta je, ni toliko te, tega, koliko jih sledi in koliko je indiferentnih do tega. Ne to je recimo najbiš problem po opraščanje danes sledi recimo pri ja. opori, ki ste homenili, ja. so ti opori za vaše Ja, predvsem se kaže, da so partikularni, pojavljajo se na hitro in hitro zginajo. Zdaj zanimivo je, da se pojavljajo na različnih koncih. Zej sveda lahko lahko pomeni, če se v dost pogosto pojavljajo, se ni nujno, da naenkrat nastanejo. Ne? Lahko se pojavljajo dovolj pogosto na različnih koncih in opozarjajo na probleme, na prisotnost. Zdaj, jaz mislim, da je, da je odvisno od tega, koliko je ustrajni in koliko kolik pogosto se bojo pojavljali, ker so lahko punktualni. Ne? Ni nujno, lahko so množični enkratni, lahko so pa vedno znova načenjajo ta, ta to hegemonijo, ne? tega pravzaprav eh, kapitala. Zdaj, jaz, jaz, jaz sem nekako v tem smislu, eh, a veste, eh, ta, ta pravzaprav neoliberalno, neokonzervativni kozmos je, se bo Tako se misli, da se po, počas pokaže, nikomur več ne bo ustrezal. Ne? Tudi tistim, ki obvladajo, ki ker bojo tisti tako zelo... Pravzaprav ogroženi s prstom, razumete, Ar, ne, konc koncu, ne, ko, bo, ko tudi bogataš ne bo več fino biti, ne, <laughs> ko tudi taj kun ne bo več fino biti, ker se boš mogel kar naprej skrivat pa obkrožati, ko bo ljudem tem taj kunom, ali pa kakorikoli jih imenujemo, že dovolj tega, da morajo biti obdani z ne, neko celo kompanijo bodyguardov in tako naprej in odvetnikov in, in tako mogoče bo pol ne bo več, ne bo več tako zanimivo biti bogat, ne? Razumete, ne? <laughs> Lahko, da bo, da bo prišlo do te razgradne. Zdaj recimo Emanuel Wallerstein v svojih utopistikah pravi, da živimo v kaotičnem svetu, da je to nujna, da gre za preobrazbo. Recimo, če vzamemo njega za resne. Poznate utopistike, tisto, ne, on pravi, da živimo v nekem kaotičnem času, času sprememb, ne, da bo prišlo do preobrata, da ne vemo še kakšen bo ta nov čas, ne, ampak bo pa nov, ne, bo drugačen. In da bo še trajalo nekaj desetletij da bo prišlo do preobrata. In jaz na nek način skozi bolj mi vse te stanje kaže, da, da je to res tako. Da res živimo v nekem, v nekem um, um, takem stanju preobrazbe. Ne? Kriza je vedno, uh, vedno možnost za nekaj novega. Ne? Razumete? Samo zdaj moramo, m, torej um, ne smemo se prepustiti malodušju. Ne. Tisto, kar, či, kar je orožje ne, proti nam, je malodušje, je pesimizem ne. in je konc koncu tudi zavist. Ne. To, so, to so strahotno uh, razorožujoče uh, reči za množice. Ne. Pesimizem, malodušje in zavist. To nas raz, razkra, razgraja. Ne. In če bomo imeli neko notranjo energijo in upanje, zato so utopije tako pomembne. Ne? Ker utopije gradijo na nekem upanju, ne? v, nek dru, ne? v drugačne možnosti, ne? v neke vizije. Ne? Mislim, zdaj, koliko se vizij in strategij tukaj dela novih. Ne? In jaz mislim, jaz, jaz tvarjamem temu, kar pravi Wallerstein. Ne? da smo v nekem botajočem svetu. Mogoče se je začelo v ih letih, da so bili tam začetki, pa da je bilo prezgode, mogoče so bili tisti upori prezgodni, mogoče še ni bilo tako kritičen čas, da bi, da, da, je bilo, da bi bilo potrebno. Družba ni bila dovolj zrela ali pa tako, da bi se lahko takrat začelo ukvarjati z ekološkimi problemi, z planetom. Čeprav, je, kaj se je zgodilo v, v teh 3, 4 desetletjih? Ne? usodnega planet smo do, skoraj razrušili, In če bi takrat zgr, z, res poslušali mlade pa pa gradilne, um, ekološko kapitalistično družbo, ne? Bi najverjetje bil danes več drugačen, ne? Jas vas vprašal. Po mojem mnenju, ne, oziroma se to nasplošno prepoznano, so ti opori potekali skozi nekoliko siromašeno ideologijo. In sicer na tak način, S kateri je ja. in sicer tako, da niso predstavili svojega produkcijskega, ekonomskega programa. Ne. So, do neke mere so. Ta program je bil zelo egalitaren, je bil na nek način skor socialističen, ne. Ja, no, niso ga, veste kako je, težko je, je prečakvat od mladih ljudi, ki nimajo izkušen in vsega, da naredijo celotni sistem, opozorili so na probleme, zdaj pa je na drugih, da to razdelajo naprej, ne. A razumete, to je učitek mladim, bil večkrat tudi takrat, niste naredili. Ja, kako, ne, A razumete, Maš neko vizijo, jo pokažeš, pokažeš, kje je narobe, ni pa pri tep, da, da pa... Zdrenim, pa ja. vas, to, da to glavno tako danes, ne, da se sicer v načeloma celo strinjajo z novimi idejami, z progresivno liberalno politiko, z človekovimi pravicami, nekim univerzalnim uh, razmišljanjem. Ne. Ampak vedno se konča, pa, pa mi dajte povedati, kako boste to naredili. Ne. Če pa je kriza, če pa je pomankanje, če nimamo denarja. Ne. Torej, moje vprašanje a je potrebno danes na mesto, Tega ideološkega aparata univerzalizma, ki je že izvajan uh -huh. in ga po mojem mnenju lahko precej dobro povzamemo iz prejšnjega stoletja, graditi bolj na neki prav novi ekonomski eh, politiki? Jaz mislim, da je težko, recimo, če, bi, če, če, če govorimo o o mladinskih da je težko pričekati od mladih, da bojo pravzaprav naredili neko, neko vizijo, če jo odrasli ne morajo, če ni, ne, da bi naredili popolno vizijo neke alternativne družbe. Da je dovolj močno opozarjati na, na probleme, na dileme, na, na to, kaj nočmo, kje so problemi in zahtevati spremembe, ne, a razumete? Jaz mislim, da je, se pravim, da je to... No, rastira, to nekako izostane zgolj pri samem pozivanju Vlasti, A si vi lahko predstavljate, kdo bi pa, kako ne bi se pa naredil? se To ni tako, tako enostavna stvar, narediti naredit, naredit, novo vizijo nove družbe oziroma, dobro, vizije družbe. Še se lahko bi pregledali recimo že obstoječe vizije ali pa pretekle vizije, pa jih še ponovno recimo redefinirali. Razumete, ne? mi imamo veliko topi od do do socialdemokracije, do, ne vem, raznih drugih utopij, ne, so gradile na večji stopnje egalitarizma, enakopravnosti in tako naprej, ne. Ali pa prevpraševati, a je to demokracija, kar živimo, kakšna demokracija, svoboda za koga, mislim, sej, sej, ne, jaz ne vem, mislim, ja, tako, No kako pa vi doživljate te, pravzaprav zdaj skozi ne, recimo se zdaj v tiste stare, kako pa te nove uh, upore, kako jih pa vi doživljate, recimo, ne, a jih, a se lahko kaj identificirate z njimi, ali simpatizirate, ali, ali, ali, se vas ne dotaknja, se vam zdijo, ne vem, jeste bili kaj pred borzo kdaj, kdo od vas, Alpa. pa? zelo prepričalo zato, ker so bila zelo partikularistična uh -huh. gibanja, ostvarjena znotno med uh -huh. zeitgeistovskih. Uh -huh. uh, in v bistvu so se pogropirali ljudje, ne, spod uh -huh. njima nobena teoretična, ampak imajo samo neko vizijo, uh -huh. pa željo po boljšem sistemu nima, uh -huh. nima nobenega pojma. Ne, zdi se mi predvsem zelo utopističen ta način združevanja, demokracija neposredna, uh -huh. pač ne funkcionira dokazalo, Velikih uh -huh. uh -huh. pri okupaciji Filofaksa, neki smo tu opazovali. Eh, eh, da so se pogovarjali ljudje dve uri o tem, eh, kako bodo organizirali, eh, da ne bodo stranišča zaklenjena, pa da se bo pomočila, lahko delo med okupacijo, med ko eh, vsako tematsko, sebinsko vprašanje, so pa mogli organizirati neko partikularno delavnico, na katero je prišlo potem pet ljudi. Uh -huh. To mislim, so kompleksne stvari, mislim, da moramo jih kar takole v enem večeru najbrž rešiti, ne? Ja. A se vam zdi, da bi bilo treba kaj, um, kaj, kaj skupaj, a se, aj je diskusi, reči, a smo kaj, um, Odgovorila so kakšne, no, a, a so vprašanje, a, a so dileme, mislim, a smo sami odprli neke reči, ali smo kaj dorekel. Sej, naj boš niti nismo imeli uh, namena, da zadeve uh, do konca, Sej, se niso, mislim, ne mogoče jih skoraj doreč do konca, odgovorjati, ne, ker jih... da ne, ne bo zgleda, smo grobo, če. Um, Vseeno, eno vprašanje, ki me zanima, kako vi vidite, recimo, glede na da pač, ste dolgo leta se ukvarjali z razmenjem raziskav in mladih in tako zelo dobro poznate te trende in tak dalje sicer koliko vem na zadnji vzikarju, te uh, mladi Sloveni, pač v uh, 2017 so dolovali, nekaj, uh -huh. ne, da mi je tega. A pa me se eno zanima, kak bi recimo vidite mlade v prihodnosti, oziroma tak čez Plank, sicer vidim, da ste optimisti, uh -huh. poskušate nek optimizem, pa kakre, cimo, kak recimo si predstavljate, Kako bodo starši te generacije, ki so danes, recimo te mladi, uh, kako bo izgledali ti starši, K kakšne otroke bo imeli, kako bodo ti troci? Te mladi, Tako, te. Kako se predstavljate? Lejte, zdaj um, je, gre za to, da mi, naša generacija je hotla vse, kot smo rekli. Recimo, mi smo bile, recimo vsaj čuzamem dekleta ženske, hoteli smo kariero, hoteli smo familijo, hoteli smo delež v javnosti, uh, angažeram biti na vseh frontah. Ne? Zdaj se mi zdi, da to, kar po raziskavah zaznavam, nove generacije navidijo tega, da bi nočjo biti razpete med vse. Ne? Razumete? Tudi čas ni tak, da bi se dal vse. Ne? Zdi se, da je danes življenje tako, da, da pravzaprav mi smo hoteli in, in to, in to, in, in. Danes se zdi, da, da je življenje tako, da postavlja ali, ali. Ne? Ali, ali. Ko smo delali raziskave odnosa do starševstva pri mladih generacijah, se je pokazalo da so mladi, ki, ki, ki hočejo mer družino, privatno življenje in službo za to, da, da preskrbijo družino. In druge, ki želijo kariero in postavljajo potem tisto družino nekam v, v, v prihodnost. Ne? In je nevarnost seveda, da ta družina potem se nikoli več ne zgodi. Ne? To meni nek vzor, ki ga nekaj časa recimo, opažajo tudi v Evropi. V Evropi statistika kaže, da recimo 20%, žensk, 20 do 25% v žensko rodnem obdobju nima otrok. Bodi si, da, da se odloči za življenjski stil brez otrok, bodi si, da zaradi kariere ali pa različnih drugih razlogov ne more ustvariti tega. Zdaj, takrat, ko smo delali to raziskavo, smo rekli, da... Sveda ti trendi niso dobri. Ne? E, namreč, e, a veste, torej, pomen, e, veliko krat tisti, ki so, ne? torej, sveda bi bilo fajno, da imajo vst... torej, na torej zato smo takrat in to smo delali to raziskavo leta 2004 v času, ko je prišlo vsaj v Sloveniji do velikega pad, ko smo začeli govoriti o krizi in natalitete. Takrat smo so statistični podatki v Sloveniji kazali, da je približno, torej v, v Evropi je bilo že okrog že 20% žensk v rodnem obdobju brez otrok. V Sloveniji je bilo 5%. In, in demografi tudi v Evropi so že napovedovali, da bo Slovenija hitro ujela v Evropo. Zdaj, mi smo takrat rekli, da je vprašanje, če je to dober trend, ne, a razumete, da se mladi delijo na to, na tiste, ki živijo privatno življenje, družinsko in ime delo sam toliko, da preživijo, pa tiste, ki grejo samo v delo pa, pa karijero, pa tako ne, in o, o, o, o, ostalo življenje služi temu, da se nekako pomoreš in da naprej delaš karjero. In smo takrat rekli, da je predlagali smo recimo smo rekli namesto tega tako um, um, um, šprinterskega sprinterskega modela, ne, Hitro vse, če ne, bo, če ne bom hitro šel v kariero, potem bom zamudil, a veste, za to za modo in tako naprej, ne? Da tega šprinterskega modela morali upeljati nek drug model, tako imenovan maratonski model. pomeni ni treba, ne, torej, ker se je zdel, da kariero lahko narediš takoj po študiju, ne, da so mladi tisti, ki, ki že govorijo, sem že prestr za kariero, ne? ne morem več. Ne? Torej, tudi delodajalci nekje, da so najbolj zaželjeni ne, za, za, poslit, za, za poslitev med 30. in 40. leto, po 40. letu že, aha, ne, tako naprej. Torej smo predlagali maratonski model. Maratonski model, da bi se prezaprav um, na nek način izognili temu grupiranju, tem, tem različnim, ne, ali karjer, ali družina, ne, ali družina, tu, um, histerija ali tam, ne, da nek model, ki se nam ponuja takoj, ne, ki bi nasmejčkano razbremenil, je skrajšanje delovnega časa. To je model, ki ga sociologi, pa tudi določeni eh, demokratski ekonomisti razvijajo, ki bi rešil marsikaj. To zahteva sprememba ekonomskega paradigme. Ja, ampak pomeni. Skrajšanje delovnega časa pomeni, več, pomeni tudi večjo možnost vključevanja več v delovni proces, več ljudi v delovni proces. Skrajševanje delovnega časa, recimo s podaljševanjem delovne dobe. Če podaljšujemo delovne dobo, skrajšujemo delovni čas. Šestor delovni čas ne, bi omogočil, recimo, pomen dve ure tolk in tolk novih delovnih mest. Na mesto treh delovnih izmen imamo štiri, štiri delovne izmene, ne, ne, Ver, storitvenih dejavnost, tih boljnicah in ne vem kje še vse, ne. Pomen, hitro, je model, ki je že razdelan, ki bi lahko, pravzaprav, vključil mnoge in bi omogočil, da na dolgi rok mečkem bolj umirjeno živimo, ker to, kar te nove generacije želijo, je mečkem bolj umirjeno življenje. Ti generacije mladih so mečkem bolj komotne, In konc koncev pravilno, zakaj pa ne? ne? Smej tega občutka se mi zdi, da pristajajo na zelo fleksibilne modele uh, pač delovanja ekonomskega. Mislim, da se danes, primam, ja. več, uh, te, mislim, danes vsi sprijaznijo z desom, da pač so pripravljeni v vsakem trenutku narediti karkoli. No, ali pa recimo to, ne, da, si, da, si, da si pač uh, prilagodljiv, ne, torej prilagodlil, ampak vendarle, zdaj tisto, kar bi lahko nek krč, v katerem smo razrešili, je krajšet, krajšet delovni čas. Drugo, vtada, jaz sem pristaš teh dveh, to, testa dve revoluciji, ki bi lahko zelo veliko stvari naredile. da pomeni neko socialno varnost, temeljno socialno varnost, ki ti pol omogoča, da načrtuješ, ne. Če imaš, ne vem, tolk in toliko 400 evrov na mesec, potem lahko rečeš, to je minimalno, zdaj pa lahko ostali čas porabim za to, da pesnim, ne. Jaz bom na minimalcu, drugo bom pa, ali pa bom, bom čas porabil za, za prostovoljne dejavnosti, za humanitarne dejavnosti, ali pa za, ne vem, potovanja, spoznavanja in tako naprej, ne? Razumete, ne? Pogod, tu na tem mestu, ne imamo vprašanje, pa zelo smisljeno, ne? Kakšen ekonomski model, ne? Točko ti te debo, tem ekonomskem modelu, ko ga imamo zdaj, ni vzdržen. Ja, seveda. Polj to... socialne države tu je treba dat prav se da, tem politikom zdaj. Ne moremo meti, če bomo uporali ta ekonomski model, ko ga imamo zdaj. Ja, seveda, si to pomeni. Ja, da, zra, da, zra. Da, da ja. ja. Mislim, financiranje ni problem v tudi, ali, ne? Prosim? Financiranje v tudi ni problem, Seveda, ne, ne. Se veda, ne lejte, to je, konkretizacija, je zdaj le čisto utopija, da, no, da začenjamo razmišljati. Univerzalni temeljni dohodek. To pomeni dohodek na državljanstvo. S tem, ko smo državljani, dobimo neki osnovni dohodek, to je lahko, ne vem kaj, 200, 300, 400 evrov na mesec, vsi. Ne? In to je na nek način temeljno socialno varnost, ne? ki je seveda... Tisti, ki, ima, ki je zaposlen, ki, je, ki, je, ki ima velike dohodke, zdav, ki to nazaj vrača, ne, razumete, pomen. Mislim, to so različne, se. Torej, še pa je tih možnosti in tako naprej. To pomen, ampak ne bi, ker nam reč, tisto, kar bi, sveda jaz sem pristaš socialne države, univerzalizma, enakopravnosti in tako naprej. In da ta država dobro uspeva, taka država, kažejo skandinavske države. Skandinavske države so najbolj egalitarne, ne, no, nekaj, nekakje, dobro, uh, najbolj, egalitarne, najmanjši razpon med bogatimi in revnimi, najbolj socialne in kaj se vse raziskave kažejo, da so ljudje najbolj zadovoljni, da je happiness največji v, v, v skandinavskih državah na svetu, da so prve po občutku sreče, zadovoljstva, well-beinga, dobrega počutja. Prve so skandinavske, druga je Kanada, tretja je Nova Zelandija. Ne. Skratka, ta krč nekak, tega moramo nekak uh, razklenti in Glede se nekaj, nekaj takih utopističnih možnosti ponuja. Jasno je, da ne v tem ekonomskem modelu, ki ga pravzaprav damo, ker to so krpanja, hitra oziroma, če govorimo pri nas, pri nas je predvsem ekonomija preveč zlizana z politiko pa ideologijo. To, da pravzaprav vsaka ideološka skatka, da Mi govorimo bolj ne, v univerzalnem smislu razmišljamo kot v konkretnem primeru Slovenije. Tisto, kar bi mogli v Sloveniji doseči, je pa se zavist in malo dužjo. To, da so nas kregali in da nas vedno znova, kadar je treba kaj narediti, ker namreč, kaj je ta produkcija strahu? To, kar se je v Sloveniji zgodilo, je neka, neka množična produkcija strahu, ker pomeni, strah je... je, je, je Hromeč občutek, ki človeka zavira, ne? ga spravi v defenzivo, v, v privatnost, ne, razumete, ker pol to, to ne moreš, v strahu ne moreš delvati, v strahu si samo paničen in bežiš, ne? in sebraniš, ne. Ampak nasploh, mislim, pravzaprav, ne? torej, kot nek splošen projekt za, recimo vse rečemo Evropo, je poskus skrajševanja delovnega časa, ne? In, in na tak način. Ampak to ne je skupen projekt Evrope, ki bi mogla tudi skupaj graditi na neki skupni uh, ekonomski politiki ne? Uh, in seveda tudi postati bolj samozavestna, ker kaj za Evropa se gre? Evropa kopira recimo uh, ta uvožen liberalizem ameriški ne? in se histerično tukaj skuša nekako lovit in lo mastit, ampak Hvala še v spraveni. Ah, referendumi so, so brezve... Meč, a razumete, tej tej eh, v tem histeričnem vzdušju je lahko rezultat referenduma tako nepredvidljiv za kar koli, razumete, ne, ker, ker, ker, je, ker se veste, kadar so ljudje prestrašenih lahko kdorkoli, vodi kamrkoli, ljudje postanejo ovce, ne, ne. oblast, lahko je spiša, no, ne, ne. Ne. ne, ne, kar tako reči, kar konc koncu, razumete, če bi, če bi zdaj samo vprašala se za skrašanje delovnega časa, lahko, da je prva reakcija, joj, pa bom pa man zaslužil, razumete, ne, pa se bojo spet, pa še ne bom mogel preživeti. Odvisno je, kako, hočem, če treba narediti model, strategijo, treba je narediti izračune, treba je prijeti pred z opcijami, ne, Potem pa, in to je treba počas zgraditi. Zdaj smo seveda šli proč od tega modela, ker... In tudi nič ne razgradimo, nič ne pojasnimo, to je zdaj nejasno, ampak... ampak torej. Ena stvar glede otd Se vam ne da mi bi recimo financirali OTD iz žepo delne del sile tretjega sveta, ki za nas producija ne vem, nekatera izdel, polizdelke, izdelke, ki mi potem da je uplemenitimo in z presežno vrednostjo um, iz njihovih roh, potem reči, ja. financiramo. Vt. ali pa, ali je pa... pa to Al, je to universalistično princip, reči, Ja, no, ali pa gre za, za to, da gre v vse žepe ali pa samo v nekatere žepe, sej, hočem reči, ta dnar se porablja na tak ali pa drugačen način, ne. Hočem reči, razumete, ne vem, zdaj, sej, Zakaj bi, zakaj bi bilo uprašljivo ta denar porabljati za UTD, a ni pa ni za, ne vem, kaj sem, termoelektrarno šoštan ali pa recimo karkolja, <laughs> ja. <laughs> ali pa ne vem, še za kažne nore projekte, konc koncu. Uh, ne. Uh, če hočemo... Hočem reč, namreč, kaj sem hotela s tim reči? Najprej je, bi bilo treba povečati občutek varnosti v tej državi ljudi, da se tega krča, tega strahu, tega, tega prezaprav znebijo, ne? da na dolgi rok bojo preživeli in mi in naši otroci, no, da se bo dal preživeti. To, ta krč je treba nekak rešiti. Ne pa kar naprej samo ne, omejevati in, in, in groziti in, in, in tako, ker… Zdaj smo mal drgam, zdi, zdi smo prišli na vode, na katere nismo pripravljeni, ne, ni ti vi, ne. Tako da rajš ostanimo na, na, na tem, da je to recimo moj tako potopičen uh, predlog, ker bi ga bilo seveda treba razdelati, ne. Samo res je, jaz se, meni so model skandinavske države, malih poznam znotraj ne, Ker velikrat ker sodelujemo v projekti, recimo s finci sodelujemo v mednarodnem evropskem projektu in večkrat se srečujemo, bila sem že večkrat na finskam in vidim, kako funkcionira družba. sveda jasno je, zakaj so skandinavske države take, so, so, so pravzaprav tudi neka zgodovina, drugačna zgodovina, drugačna religija in mediteranske so drugačne. To je spet drugo področje, pa drugo vprašanje. Hvala. la!